presidente Sirley, meus colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que estão hoje assistindo aí na plateia, a todos os ouvintes que estão na escuta, através da Rádio taquara e através também do YouTube. Quero dizer que nesta segunda-feira, pela manhã, participei ali no auditório Índio Brasileiro César, do lançamento do programa Viver. Envelhecimento ativo e saudável. Esse é um programa do governo federal, que foi lançado hoje pela manhã, através da Secretaria da Assistência Social, também com o apoio do Executivo Municipal. É um programa direcionado às pessoas idosas. Nos dias de hoje, a gente sabe que a expectativa de vida das pessoas é bem maior. E essas pessoas estão conscientes que também depende delas próprias também para fazer um trabalho, para se ajudarem também no seu físico. E este programa vem contribuir para isso, para facilitar as pessoas também para entrar no mundo digital, educação financeira, dos direitos à saúde, da mobilidade física, também inserir o idoso na família. Então, quero aqui parabenizar a Secretaria de Assistência Social, na pessoa do Anildo Araújo, que tem feito um grande trabalho frente dessa secretaria. E ao Executivo também em ter dado o apoio para que isso acontecesse. Para nós é um orgulho muito grande porque hoje veio aqui o secretário Antônio Costa fazer o lançamento deste programa, que é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a receber o programa, foi Itacoara. Então, para nós é um orgulho muito grande ter recebido o secretário hoje aqui, fazer esse lançamento. Esperamos que tenha sucesso na secretaria. Também estive, neste final de semana, na localidade de Quarto Frio, Ilha Nova, E lá as pessoas elogiaram o trabalho feito nas estradas, principalmente o Morro Velho e a estrada que liga até o Quarto Frio. Foi feito um patrulhamento, um ensaibramento, um trabalho muito bom naquela localidade. E as pessoas esperam também que seja continuado esse trabalho, né? Domingo tinha festa lá no, no Quarto Frio, na Ilha Nova, mas não é só quando tem festa que precisamos de estrada boa, né? Esse trabalho deve ser continuado ali pela estrada do Morro Alto, estrada velha do Morro Alto, e do quarto frio até o final, na divisa do Rolante. Então, esperamos aí que a Secretaria Distrital, junto com a Secretaria de Obras, possa desenvolver esse trabalho. né Que o trabalho lá, que foi feito, realmente muito bom. Quero parabenizar a Secretaria por feito esse trabalho lá. Também tem aqui o pedido de concerto de duas lâmpadas, Já passei isso para a Secretaria Distrital da Padilha. Uma seria na Estrada Geral da Padilha, em frente à, à casa do Ivan Atzenperger. E outra, na localidade de Batingueira, em frente à casa da Noemi Jean. Essas lâmpadas já estão vários meses aí, às escuras. E a gente sabe que, no interior, uma lâmpada faz muito fa muita falta, né? pela Pelo fato de ser uma distante da outra, né? Também é importante que a secretaria lá faça esse conserto urgentemente. Também quero fazer um pedido à secretaria de obras para que isso, mais a secretaria do executivo municipal, na verdade, que contrate uh, um calçeteiro para o nosso município, devido à grande quantidade de buracos que tem na nossa cidade e diariamente são abertos, né, em função de cano quebrado, então o pessoal vai lá, faz o conserto. E não tem essa pessoa que vai lá repor o calçamento novamente. Então, fica essa buraqueira na cidade. Peço aí que o executivo possa tomar consciência disso e contratar um calceteiro para ir amenizando aos poucos esse problema que afeta a todos nós. E também quero dizer que na no último dia 13, quarta de noite, foi dado abertura ao Natal Mágico de Itacoara. Quero dizer aqui que a cidade de Taquara está de parabéns, que é uma das cidades que tá mais bonita enfeitada no período de Natal é Taquara. Quero aqui destacar o grande trabalho que as voluntárias do Natal faz. Já vem fazendo isso aí há muitos anos, né? Com a o apoio também da Câmara de Vereadores repassando, o executivo municipal repassando a cada ano e com isso elas podem fazer um grande trabalho. E quero destacar aqui também as pessoas envolvidas nesse desfile. né Teve vários corais ali durante o percurso cantando. Tinha o um coral da Doroteia, da Facate, do Sesc, entre outros grupos ali, que abrilhantaram esse desfile muito bem. Então quero parabenizar a todos os envolvidos e que esse trabalho aí possa continuar ainda por muitos e muitos anos, que é um orgulho para nós, da Itacoarense. Senhora Presidente, para hoje seria isso. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.